Berri enten hori azurekin panxika aran bide, gradu zokuan eta ogoita zazpi bai honan. Sassoineko usaiako temperaturak baino amarradu gehiago gertakari zinezaharoa, bainan beroak ondorioak eragin ditu bereziki kirolarietan, atzo beubia don erdi maratoian korrikalari bat zenduda eta amek apresuna hospitalerat ere manak izan dira. Atzo bestzen artze bestazen zen honan, sasoineko lehen euskalder biaren zat, abiron bai honen ausitu zaio biarritzolen pikauzoari oitamabioita bost, bainan biarristarek ez dute lotxatzerik holatz idoatek kondatuko daugu. Lugama, saloina, arrakastatxua ere atzo gururatu da, amar garen edizioa zela gururara dugu eta Michel Berroko iriguen entzunen dugu. Pentsatuazen baino berantago, bainan azkenean joan den larumbatean izen petuda lugalde kontratzu berriaa bimilatagoia arte indarrean izanen dena, irueun milioi euroko aurre konduadu. Eta xerebazk iparaldeari buruzko dokumental zikloa joan den larumbatean asida donibane loitzunen, koldo nausia lankidea izan da lehen projekzio Bero, egin duela aste buru untan, zer diote aste untako, Karina? Arroi de ja, eh? maiten dute aste osorako, naiz eta hoja puxka mutu den, maia altxatu beha jau mendu, beha mentuan, hama iru jadotanto temperaturak, baina ian beha jadu, oita bi tara, no? Atzalde untan. <susurra> Egan biziki bero, haste buru untan eta ondorioak sendi dira Bereziki korrikalarietan, atzo beobia Donostia lasterketan Ogoita ameka urteko nafartarki korrikalaribat zendu da Helmugarat helzean bihotzeko kolpe bat jasan ondoan Eta horretaraziko dugu bigarren aldia dela Dura bi urte ere nafartarkorrikalaribat bat zen baldintza beretan Ameka presuna ere ospitalizatuak izan dira Bero aundiagatik, azpimajadez agunala ere, ogoita ama laumila lasterkari ibili direla maratoi erdian, jaz baino, laumila gehiago eta gizonezkoetan Carles Castillejo Bartzelonajak ereman duela, e, oren bat minuta batez, emazteetan aldiz, Jakel Gomez arribatu da lehen elmugarat, oren bat amairu minutaz iraganik, ogoi bat kilometroak. Eta potiokak avirron bayoneren maskotak ere beru ukanduatzo Gaizki senditu da derbiaren lehen denboraldian Hospitalera teremana izan da Baina ongidoa goiz untan eta ikusgarria izan da Itzemaiten zuen bezala atzoko derbia Bayonako jandoje zelaian amazazpimila zale bilduak ziren Avirron bayone eta biarritz olympiken arteko lehen derbia Sasoineko lehen derbia segitzeko Baionak ere mandu partida, ogoita mabi, ogoita bost, baina miariztarek ez dute gorritzerik, leia eta itxura edera eskaini baitute auzoaren etxean. Olatz, iduateren bilduma. Emaitza hor da, baiunaren garaipena ez da dudan emaiterik, baina joko aldetik, bitaldeak aski urbil, egon dira sasoneko lehen derbi Funtsian, bakotsak zati bat bere ganatu du, baionak leena miaritzek bigarhena. Al miagitzak ditu lehen in intentzioak aerazi, behatzig minutan eutekk partidako lehen zegogua asaktu bai zuen. Lehen horen laurden oroak kanpokoek dominatu dute, eta partidaa eskutan zutelarik eguneko lehenako haigin da ehitek biltzen duen txartel horia. Ondotik hemiaagitz sufritzen hasi da aintinean beti gibelka izan dira eta baionak ezin hobeki baditu du, hogoi puntu sartzeko bidian bienxegu penalitateko bat eta lobo balabuena bestea butooz moian orain jokaldi agarri batean ondotik. Oitase jamaika pausan, a partida pleatuazela, baina miarritzek etzuen oreino asken itza eman. Sartu taberea la, bost minutaz, suri gorriek ebi entsegu sartzen dituzte, lukuk lehenik, diokaldi pertsonal eder batean eta plazin ondotik. Benjamin Thierry Baionak, onartzen du, sobera lasai sartu direla la aldageletatik. On n'a pas été à la bodega tout de suite, mais inconsciemment on s'est relaxé. Ben. Euh, ce matela, on le pensait confortable et pas du tout, euh, fallait pas s'asseoir dessus, fallait continuer à... À être, euh, à être agressif. Là-dessus, on s'est fait un petit peu surprendre en, en début de deuxième, de deuxième mi-temps eta nola, meagitze pundu batela baita begiz. Bukaira arte ez dagoen txegurik izanen eta egia organismoak sufritzen asidirela. Erritmo apaldu da eta zigor kolpen diokoan bayona obea izan da. Ala ere, azken minutetan, beok horreino berdintzeko parada izan du, berriz ere lukuren bidea entxegu ere mura sartu baita baloinarekin berazio da zapaldu duela. Moi, je suis persuadi d'abora plati, j'ai l'arbitra d'un but en faze de moi et je pense, on bepik le balon dans les mains jiskan l'arbitra arri, donc je sais pas, moi j' son da ber Eta ongi egiten dute zeren hola jokatuz miagitzeren garaipenak ginen dira eta aski fite. Erramezala bukaeran 52 25 debi e debat aro alagun eta orain denak itzule dari begira urtarri da, edo otsela stapenean jokatuko da agilerako zelaian. Eta zauritu bat, derbi untan, Gregori Arganez, baionako astalkaria, gaur eginen dizkiote azterketak. Federaleko emaitzak begiratzeko, igandean maulek galdu du blainaken amasei ogoita amar, larumatean nafajoak etxean irabazi aixe oitamabizazpil hormonen kontra, Atzo bokaleetarnozek irabazietxean oita marroita zazpi kastelzarrazenen kontra. Larumbatean federal iruan larexorok ere man azparneren kontrako derbia amabi 6 eta atzo mugerek zafraldie eman rudiri 8.6-0 dona paleuk ere ere manetxeko partida oita iruan ma bost ponlonen kontra. Eri arena lehiaketaren finala ere jokatu da atzo baigoriko trinketean eta uh, lagald uh, eskurra parean nagusitu da Biel Lamber bestepareari, berrogoi ogoita amalau emaitzarekin. Laborantzia saileko egitura frango, zudmin enpresak egin nahi duen urre ustiaketaren kontra. Atzo, lujamakari, Euskal Herriko Laborantzia Gambarrak, EELBEC, Enterramap, Ezperetako Biperrikoizlean sindikatak eta idokik besteak beste, beren E, oposizioa ezagutara zidute kanbo eta inguruetan egin nahi den ure usteaketari proiektu horrek lujak deseginen dituela, ondorioak izanen dituela ura eta ingurumenean eta gainera laborarier lujak kenduko zaizkitela salatzen dute agiri amankomun batean eta kad elkartearen webgunean eh, dagoen izenpedura bilketan parte hartzerat deitzen dute doela hilabetea biatua. 2000a berreontabero eta hamar izenpedura bilduak ditu kadek eta horren kontra. Lugama jendetsua izan dela, hiru egunez, arrakasta ondia, amargarren edizio unen karietan, bisita initz, giro paregabea, apairu guziak, kasik beteak, euskal irratziak hiru egunez anginen, eta atzo main inguru bat iraganda, edo larun, bai atzo main inguru bat iraganda, marriz kasono presidenta, Michel Berroko irriguen administralaria, eta xabi betelu laguntza ilen Michel Berroko irriguen entzat, Luhama karta bat da, laborantza Eriko jaren garatziko. nahi baita Luhamata komunikazinia, kom, konbentzitzia, esplikatzea beste giro batian ere, eh, sokatira hortan badira ere beste urratx mota batzu izanen direna gehiago uh, sindikal urratxak, batzutan konfliktua ere sorzen duten urratxak, hori da, bizia hori da. Hala ere, uh, denak adoz jartzia emeki emeki Errealitatearen irakurketa batean, badirela gauza batzu ez direna gehiago egiten ala. Eta behar dela beste bide bat asmatu. Hori, uh, abia puntu honbat da, urgunago joiteko. Uh, Mursia mezalada, karta anitzekilan behar da jokatu, uh, luhama da karta bat. Eh? Uh, laborantzak hanbarak baditu beste karta batzu, bere lan teknikoareki lan sindikatek badute beste lan bat, uh, agapitzetako egiturek beste karta bat, karta guziak behar dira jokatu, Ikusten dugu nada, ez da sekulan jauz egirabazia, ikusten dugu nada jale orainokoan agibatzen gilera kolektiboki laborantza mota baten zaintziat. Kalitatea handiko mintsaldiak antolatu dira, bereziki klimaren inguruan, jakinez auktengo lemazela, klima laborantza egikoia hautatzen dut. Pentsatuazen, baino, berantago, bainan askenean izenpetu da joan den larun batean, 2005-2008 lugalde kontratu behia. Irueun milioi euroko aurre du, galdegina zena baino, gutiago, batez ere izkuntza politika eraginkor bat plantan ezartzeko. Naiz eta ez izan batzuek espero zuten bezain zahmen hausakta, akordio batetarat LCA garrantzitsua dela azpimarratu dute parte hartzaile gehienek intzarrieta. Irueun milioi euroko aurrekondua irurogeitabi proiektu dirustatzeko bederatzi harlotan sailgatu dituztenak. Zailtasun zonbaiten ondotik, bost urtero estatuak, eskualdeak eta departamenduak, autetxien eta garapen kontxailuarekin izenpetzen duten lurralde kontratu berezia, azkenean izenpetu dute. Erran bezala, izkuntza politikari doakion aurrekondua galdegina gina izantzena baino apalagoa izanen da. Baina nakordio batera eltzea garrantzitsua zela, azpimarra du digo Jean-René Hetcheray autetien presidenteak Oné, uh, de finir tar, uh, Beti kontengira kontratu bat izenpetzen si dubularik, naiz eta edukia, edukia ez den oinarrian espero ginuena. Askoz gehiago dut dut espero ginuen hizkuntza politikari doakionez, eta donc, beraz, gaur egun estatuak, eskaldeak de eta departamenduak de zortzionte de iruro diruztatuko dute. Diferentzia, herriek emanen dute, Euskal Kulturarako herrien arteko sindikatuaren bidez. Luraldean, Zatolak berriak ere, alak eta batzu ekarditzakela eskualdeen finantzamenduan eta, zanjone etxegaraien erranetan, bi urteren buruan markatu duten kontratua berrikusteko EPEaren kari, baliatuko dira finantzamenduen hemendaketa baten galde egiteko. Eta selebazki pahaldeari buruzko dokumental zikloak donian eloitzunen zabaldu zituen ateak joan deni biakoitzian, Euskal Kultu Herakundeak antolatorik azar horren arte, zinemak ospetsuek historiantzeak zehar Euskal Herrian egin filma eta dokumentalen projekzioak eskaintzen dira koldo nausia. Iruñako punto de vista festibalean eta Bilbon arrakastaukan ondotik oraingoan zinemaren asmatzaile izan ziren lumiegan aietatikasi eta urten berean filmato izan zen Eugen Grinen euskarazko dokumentalaren esreinaldiarekin bukatuko da iparraldiari buruzko dokumental zikloa. Oskar Alegria festivalaren iramaileak esplikatu digunez zinemagile ospetsuek iparraldera jo izan dute euskal kulturaren berri ematerako garaian eta festivala garaiaietako toki eta protagonisten hurbiltzeak balio bedeziadu. du zeren hemen etorriko dira pelikularen protagonistak, ez? Hemen filmatuak dira, eta pelikularen osteko kalakak edo debatiak antolatu ditugu, pelikulen protagonistak edo bere familiekin edo adituekin, ez? Beraz, zikloa ezberdina berdina izanen da, hori da gure intenzioa ebai, ez? Zikloa bizia da, da bola, uste dugu, beraz, lekubakoitzean egokitzen dugu, ez? Zikloa. Horson guel ezen bisita, edo bisitaren arrazo irik edo beinena Paradisu bat en Europako berridik zaharrena gira, Orson Wellesen chat ezta hor dago galdera ez paradisua gira edo infernua ez zer garea baina bai gure zikloaren helburua edo da, ez eztabaida bestea eh ez. pelikula hauek ikusita zer zer Gogo -go eta zer hausnarketa egin egiten alditugu, ez? Festivalaren estrenaldirako Orson Guelsek mila behatzereunda berrogeita mabostean bibizi telebistak aterentzat egin Around the World saiaren bi dokumental eskinezituzten larun batean Doni Bane Loitzunen, kalakan aldiz Bernardo Atxaga idazlea gogoetatzeko eta bainat toioz ere gomitatu zuten sazpi urte zituela ziburun filmaputako dokumentalaren protagonista izan kaskarotenia ikastolako aurrekin kantatu behitzuen emanaldia biribiltzeko Eta horzen hueltzen dokumentala errepikatu ezanen da gaur endaiako barriete aretoan, haratseko zortziak eta ditan goiz berri saioarekin, segitzen dugu berrit zuen ganatitzultzen gira, batik eta kristof. Eta nazioarteko berrietan Myanmar-Birmanian urratz bat demokraziaren bidean. Autezkundeak, kausituak izan dira, ala emaiten du, bederen, bigambara nazionalen eta eskualde gobernuen bozkatzen zuten 2008a margeaz gerostike girin ziren. Autezkundeak, 2008a margean irregulartasun ainitz aipatu ziren, oraikoan ikuskaetzaileak aisez hartu dira bozka bulego eta kasernetan Aung San Suki Mundialki ezagunaden oposantearen alderdiak besta giron txalotu du eguna orain emaitzen beha gaude. Borundin enkuruntzizaren ultimatuma edo ultimatuma bukatu da. Presidenta Klaru finkatu zuen azken EPA ep ep kontestazio mugimenduari ahmak itzulzitzan, ondorioz desahmatze bortxato asidute atzo, iriburuko auzo batzuetan eh, ahmak guti atxeman dute eta biztanle legeien geienak auzotik joanak ziren niak eta horien beldugez. Portugalen eskerra elkartu da. Paso zkoeloren gobernua erogarazteko bildu dira alderdi sozialista, alderdi komunista, berdeak eta eskerreko blokea Antonio Costa, sozialistaren proposamen bati erantzunen, Z ezan berda joan den hilabetean lege hauteskundeak egin egintzirela eta orduan ezinpentsatuazen batasuna lortu dutela. Eskerrekoak bihar eiduriz botatzena lukete oraierteko gobernua. Eta da mendiak komendiak konquistatu ditu ere ganuturkiak. Espolitik PKK gerilla kurduarren esku egonden eremu menditsua da hau, 20 egun iraun duen operazio militajean 120 gerillari ildituztela adierazi du turkiako armadak.